No niin, näin railakkaan räväkästi pyörähti käyntiin tämänkertainen radiomafian koeläinpuiston ohjelma. Minun nimeni on josta suunkisti ja tämä suora lähetys lähetetään Vantaan Korsonpellon teollisuusalueelle rakennettavan Gigantic Colossal, eli Mega Colosse monitoimihallin harjakaisista. Ja tämän juhlatilaisuuden koho kohtana on varmasti jättimäisen tai kolossaalisen urheiluhallin vihkiä ja ne todelliset Ironman Man voimamiesmittelyt sekä niihin liittyvät muut värikkäät voimailunäytökset, kuten tähän viereen pysäköidyn perävaunullisen rekan roikottaminen ilmassa pelkkien hampaiden varassa, joten pysykää kuulolla, sillä tällaista teräsmiestoimintaa tai raudan repimistä riekaleiksi ei edes radiomafian taajuudella tapahdu joka viikko, ei edes joka toinen. Joo, tämän massiivisen megalomaanisen hehtaarihallin ulkomitat säväyttivät kyllä aika tavalla, kun tuolta tieltä äsken kurvattiin. Kolosseumin pysäköintialueelle, sillä pituutta tällä toistaiseksi vielä pressujen ja lainanpeitteiden alle piilotetulla rakennuksella on toista kilometriä ja leveyttä lähes saman verran, joten mistään töllistä tai tikkuaskista ei tämän monitoimihallin ja kulttuurikeskuksen kohdalla voida puhua, vai kuinka projektivastaavaa Ilmari Veikeä? Tässä on jumalalta korkeuttakin varmasti yli 200 metriä. 2,75 ja se korkein kohta eli projektivastaavan työhuone ja ne... Saunapalaveri tilat tulee tonne 2.80. Ja maisemat tai ne näkymät mm, sieltä työhuoneen ikkunoista ovat sitten tietysti sen mukaiset. Eli tässä on nyt ympärillä tätä teollisuusaluetta ja jokunen Sora monttu sekä hiljattain toimintansa lopettaneen jätteiden käsittelylaitoksen jäljiltä lähestään Kolosseumhallin korkuinen kasa kaikenlaista roinaa. No, siitä saadaan koko Etelä-Suomen upein laskettelukeskus ja ensimmäinen lumilaudolle tarkoitettu syöksylaskurin. No niin. Tietysti se vaatii pääoman lisäksi liikennejärjestelyä, aivan kuten tämän hallihankkeen eli Letkuliitin keskus vantaa Kolosseumin kohdalla. Mutta mä takaan, että kun tämä hallihankke toteutuu suunnitelmien mukaan, niin tämä seuraava projekti on huomattavasti helpompi tarjolla sponsoreille niin osana tätä kokonaisuutta. Kyllä, kyllä. Eli se luvataan, mikä pidetään, sanoo pillu illu. Eli siinä menivät projektin vastaavan terveiset sponsoreille, joita tällaiset tapahtumat ja erilaiset perheen happeningit luonnollisesti ja aivan erityisesti kiinnostavat, vai kuinka ainakin tätä Iron Man voimamies kilpailua oli kuulemma todella helppo markkinoida sekä yhteistyökumppaneille että sille niin sanotulle suurelle yleisölle, jota täällä on tälläkin hetkellä sentään satoja, ellei nyt peräti tuhansia paikan päällä. No, ehkä odotukset oli vielä korkeammalla, eli... Kyllä mä itse odotin, tai toivoin, että täällä olisi tupa <tuh> niin. Eli vähintään jotain 50 000 ihmistä. Oh, oh, oh, oh. Kyllä. Mutta ehkä me huomenna rikotaan jo tuhannen katsojan raja, kun tämän ähkimisen ja äheltämisen jälkeen tuonne Staagelle tai mm -hmm. Stagelle kiipeää se espanjalainen erotiikkaryhmä Los Ne Ei sentään Arne Tenkan ja Tempun tekijät. No kun, kun nämä voimailunäytökset ei tunnu kerran kiinnostavan ketään muita kuin näitä voimailijoita ja niiden valmentajia. Niin, vaikka heitäkin kyllä riittää täällä. Vaikka sinänsä tämä on ollut ihan mielenkiintoista ja monipuolista. Kyllä, kyllä. Kun täällä on, täällä on kahdelta karjulta pysettynyt sydän ja yhdeltä katke selkäranka kolmesta kohtaa, tai, tai ainakin murtu. E. Ja sitten yksi puolalainen pudotti tuon rekan tuolla kaverin varpaille, että sitä suukappaletta tai sellaista kumilenksua piti pikkasen sitten muotoilla uudestaan. Täältä voimailunäytöksen vähän nimekkäimpien esiintyjien joukosta löytyi tuttujakin naamoja, eli kunnan lääkäri ja kynekologi Tapani Tappi Mertanen, joka vapaa ajalla on jo vuosikaudet väsyttänyt itseään tämän rakkaan harrastuksen parissa. Eli tämä voimailu ei suinkaan ole mikään uusi trendikäs liikuntamuoto, vaan jo Poika vuosina alkanut, mukava harrastus, vai kuinka? No jumalauta mä tykkään, että sitä kun päiväkaudet räplää sitä räähtää, <tos> niin. vaikka kimpussa sormet eli, eli sä puhut nyt näistä gynekologihommista? Jotenkin tällainen piehäkäs lihasmassalma lisäävä hieno harrastus toimii niin kuin vastapainona sille vitu No näin, epäilemättä kai on. Äskeisen levyn aikana oli puhetta siitä, miten eri ammatit ovat edustettuina näissäkin voimamiesmittelöissä Ja mukana oli muitakin korkeasti koulutettuja kilpakumppaneita, vai kuinka? No, on lekureita Lisäksi tää Liippolan Leo alias Limalexa. Limalexa. Siinä <härä> on taas siin oikein varsinainen viinakkotohtori. Näyttää olevan. Tai pimppilääkäri. Kyllä, kyllä, Ja pirun kiva <härä> Nyt makaa tuossa kasvoilla kyllä rasyyneen näköisenä, joo. Tää pitkää kuikeloa tai kuovin näköistä. Lohovan suu japeavia ja vielä kovin hyvin tunne. Onko se ollut on käsittääkseni joku tähtititieteilijä tai astrologi? Ai niin. Nee. Ja meissä katsoo se ero, että astrologi sanoi, että oi vittu minkälainen taivas. Nee. Niin, Mekälä nyt toteaa puolestaan, että Oh God, what a hell of a bitch! Well, that's it, like always oh on my mind, you know. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. No. Myös monille kuuntelijoille jo vuosien takaa tuttu opiskelija Arto Vesanto Alias Stinde osallistuu täällä kotihallissa, kuten Stinde itse totesi näihin voimamittelyihin. Eli sitten viime kyllä sä oot kyllä huomattavasti kasvattanut tuon tota, lihasmassaa tai ainakin massaa, koska sun on vaikea <laughs> jo käventä, kun reidet hankaa pahasti vastakkaan ja vatsa roikkuu melkein polvissa. No eikö se on Tää vyö tai tällaiset voimannostovaljaa. Kyllä, kyllä, joo. Vaikka kyllä lihonnutkin. Yli 70 kiloa. Se kyllä näkyy kuule no, no. päälle päin. No, tässä nyt on itse kukin vielä joulujäljiltä aika tuhdissa ja tukevassa kunnossa, että siinä Miettänne. mielessä mä voisin kyllä Valjastaa. itsekin osallistua ainakin siihen silavaan. Niin sä, nyt sitä joulua 78, mahtuvia farkut jalka ja kaupassa löytyy tarpeeksi ison t no. <laughs> Eikä tarvinnut teettää kaikki vaatteet. Teollisuus on teottakaankaan. No kyllä mä Sinä... vielä kaupasta löydän kuule tarpeeksi tilavia vaatteita ja on itse asiassa laihtunut vuoden aikana. Sinä vaan. Lähes puoli kiloa. Mutta... Sä timppa tai stinde, oot mukana seuraavassa ohjelmanumerossa eli täällä Letkuliitin keskus Vantaa Kolosseumhallin harjakaiskisoissa on seuraavaksi vuorossa niin sanottu viisarin vääntö. Eli väkipakolla tai voimakeinoin on suoritettava temppu suurella kellotaululla, eli tarkoituksena on vääntää sitä omaa henkilökohtaista viisaria vastakkaiseen suuntaan ja tavallaan taistella aikaa vastaan. Eli tässä on hyvin tärkeää se, että oma viisari on tarpeeksi kova ja kankea, että siitä saa kunnon otteen, kuten säännössä sanotaan. Eli Stinde, ole hyvä. Aikamoista haipakkaa Stinde äskeisen levyn aikana hemputusvärkeilleen antoi, kuten yleisön reaktiostakin saattoi päätellä, jos ne sinne koteihin saakka edes kuuluvat. Nyt lavalla rakennetaan jo elävää ihmisnosturia, kun yleisradion voimaveljet YVB kehonrakentaja Pasi Ilkan johdolla pystyttää parin parinkymmenen miehen ja parin naisen. Ihmislihaksin toimivaa nostolaitetta, minkä avulla kuulemma suurempiakin rekkoja ja jopa valtamerilaivoja on onnistuttu nostamaan ilmaan, joten työ vaatii hyvin suurta tarkkuutta, koska jokaisella ihmisnosturin osalla on oma ennalta sovittu hyvin tärkeä tehtävänsä, tai kuten Pasi Ilkka-asian itse ilmaisi, tämä on nimenomaan ryhmätyötä, vaikka mä rekkaan roikota mun hampailla. Siis tämä Pasi Ilkka oikealta nimeltään kuulemma Pasi Ilkka Tiitiäinen, joka käyttää kuitenkin taiteilija nimenään miehekästi pelkkiä etunimiä. Ja tarkoituksena on nyt tota nostaa tämä sadan tonnin painoinen ihan tuonne ylös hallin kattoon asti. Yeah. Ja sen jälkeen pudottaa koko höskä kuljettajineen päivineen tänne porealtaaseen. Eli, eli tätä temppua ei ole vielä koskaan aikaisemmin edes yritetty Suomessa. Joo, ja mä ymmärsin äsken, että tätä nostaminen tapahtuu vielä ihmisvoiminton yleisarjan voimailijaryhmän toimesta. Ja rekka mm -hmm. roikkuu sitten kehonrakentaja pasiukka tiitiä sen hampaissa koko noston ajan, joten jo siinä on aikamoinen urakka kyseessä. Vai mitä mieltä Kolosseumhallin keittiömestari Reino Repe alias Skreba Hiltunen on? Ne voi hittalainen oikein, kun jännittää jo poikien puolesta. Poikien puolesta. Tää tykkää tykkäämään tytöistäkin. vaikka mä mitä niiden päälle niinku ymmärrän. <totain> <totain> Taita vetän niin Ai, tota, viikseen. tai yhtä viiksikästä jännua, mä vetänyt viikse. Tai viiksestä joskus no, silloin niin. nuorten radion aika. <totain> Kun ne kävi mua ravintolakoulussa haastattelemassa ja jotenkin vaan niin ajauduttiin sylikää sinne kodinhoitohuoneen lattiaan. Ai ai ai, kun sillä oli vielä kuule, ihan vänkkyrä, vekoti tai. Väärävartinen ja käyrä kikuli. <lopitro> kikuli oikein, <lopitro> <Ai, joo. lopitro> Vai oli kyllä ihan miehekään mittanen ja mahtava se metri No niin. Tai ystävyyden käpy, niin kuin sanotaan, kun taas on se ystävänpäivä aika lähet. Tällainen tänne mitä ystävän käpyä minä on. se kestisi mulle sentään jonkun korti lähettää. Vai lähetätkö no, en, en todellakaan. <köhön> ja meidän kiinteistöjaosten ja rakennusvalvontaviraston uusi osastopäällikkö on puolestaan kulli olla. <köhön> Tuttu <tottu köhön> mies, <kyllä. Et köhön> Ei se siinä mielessä niin kummalliselta kuulosta se mun lempinimeni Pilluillu. Ne kuka, kuka mistäkin tykkää vai mitä? Näin on. <köhön> Aista sinä jätkä pitkä paska. Oh. Kyllä, mutta tunnetaan näiskuvios lähinnä niinku naisten miehenä, eikä naismaisena miehenä niinku <tuh> <Jaa. tuh> kuin Kun kyl tää sunkfisti ja tietää mitä mä oon niinku miehenä. No, valitettavasti ja se isännöitsijän toinenkin harrastus lienee vähintään Mikä yhtä rakas sä, tyttöjen tai vähän jo varttuneempien ikäneitojen ja taloyhtiön leskirouvien perässä ravaaminen. Niin siis niinku viran puolesta. Niin mutta kuitenkin. Leiku vapaa Nämä ja sitten kieku ja kiekuja, roikuja riekuja, puolta nuorempien neitokasten seurassa. <tos> <Näkis mä. tos> tai sitten margiti, eli mu, ikinä oma kanssa, niin sivista sivistää itseäni, esimerkiksi teatterissa tai Vai, niin. hyvän videofilmin parissa. Kuten just eilen illalla kotona katsottu, niin kiimasta ja halujensa vanki, eli tyttökoulutalomies työn touhussa. No niin. kun se oli melkein kuin mun omasta elämästä. Oikein taiden nautinta luultavasti, ole, mutta ole, täällä ole, ole. Letkuliitin keskus Vantaa Colosseum hallilla ne harrastukset on pakko jättää sivumalle, vai Miten kuinka vai? Ne? Olisiko näistä paksuniskasista punnertajista tai punanaamasista puntin nostajista isännöit siellä iloa esimerkiksi pesienä siellä aidon nöit. savusaudan lauteilla, kun täältähän löytyy kolmen tavallisen sähkösaan lisäksi kaksi puulämmitteistä saunaa sekä turkkilainen kylpyle ja sitten vielä aito suomalainen savusauna. Tosin ne kaikki ovat vielä keskeneräisiä, mutta se ei ole isännöitsijä ennenkään estänyt pitämästä lystiä lautella. Kuten esimerkiksi kuulema viime viikonloppuna sen asunto-osakeyhtiö kaljaasin toisen tilintarkastajan kanssa kuulemma, kun siellä ei sunnuntaisiin edes lämmitetä saunaa. Kuka vittu sellaista on vaihtanut? Just se Maria vai? Tää lupas mulle <laughs> sitten kato kunnon horvelu hoitsa. No niin. Tai se koko koko hoido. Kun silloin Leilalla se lemmentin peli lämpöisenä. Karvatohveli, vai mikä sä sanoit <tos> niin, mä ne. kotona katon seliti, että se vaatii tämän mun vastaanottoapulaisen ura jatkuvaa pönkittämistä. Kyllä, kyllä, totta kai. <tos> että sitä on sitten tullut kyllä Ihan kiitettävästi. No, varmasti joo. Ja vielä paljalla <laughs> no, näistä sinänsä ihan mielenkiintoisista keskustelun aiheista on nyt pakko siirtyä selostamaan, mitä tuolla hallin lavalla tapahtuu, kun yvv eli Yleisradion yhdistyksen ja Radio Power Teamin Tanakka Vartinen esivoimistelija Tiitiäinen on jo kiipeämässä aivan tuonne ihmisnosturin ylimmän kerroksen päälle seisomaan. Yksi olkaamisessa uimapuku tyylisessä leopadinahka-asusteessaan rennosti kättään tai langanlaihaa käsivarttaan heilauttaen. Pasi Ilkka antaa alhaalla odottaville avustajille merkin, että pelkillä hampailla suoritettava nosto voi alkaa, kunhan hän saa pujotettua tuollaisen kumisen lenkin tukevasti hampaittensa väliin. Ja kaiuttimista kajautetaan ilmoille se lopullinen nähtö eli the final countdown. Pasi Ilkka ja YVVn Radio Power Team, olkaa hyvä. No mutta oli se jumalista kuitenkin oikein temppujen temppu ja melkoinen suoritus, vaikkei tämä Pasi-Iltka itse hengästymiseltään vielä kykeneekään äskeistä perävaunuisen rekannostoa kommentoimaan, joten mitäs tässä miestä sen enempää kiusaamaan, kun ei henki kerran kunnolla kulje kuitenkaan. Kuunnellaan me tähän väliin vaikka vähän musiikkia sillä välin kun mä siirryn tekemään seuraavaa haastattelua tonne lavan taakse. Sitten se Sämpilä halusi nukkua mun vieressä <lacht> Vaikka mä sanoin silleen Että en mä mikään helpponakki on. Ja tietysti se Jaatisen Rauno oli nähnyt Kun me käveltiin käsikädessä Kontula-ostarilla Ja Sämpilä halusi suukataan siinä edessä Älä helkkäressä me. No kuka tää Sämpilä on? Onks se täällä jossakin tällä hetkellä? No, no toivottavasti ei Vaikka äsken kyl kuullut niinku sellaista Surullis nauruu, kun silloin vähän samanlainen nauru kuin sulla. Ai niin kuin tällaista vai? Kun tää on oikein niin kuin mun bravuurin ekisin. <tos> Myös tätä suoraa Radiomafian Koeläinpuisto ohjelmaa sponsoroivan autostereoja cd alan yritys Maktek Oyn yhdessä yleisradion strategia ja ohjelmasuunnitteluosaston apulaispäällikkö Pauli Papa Makkosen kanssa julistama piirustuskilpailu minun mafiani pörähtää tammi helmikuun vaihteessa käyntiin, eli kilpailu on kaikille kuuntelijoille avoin kutsukilpailu. Ja siihen osallistumalla voit päästä osalliseksi todella upeista palkinnoista. Sinun tarvitsee vain piirtää mieluiten värikuva niistä tunnoista, mitä että Radiomafian lähetysvirta tai jokin yksittäinen ohjelma sinussa herättää ja lähettää se sitten osoitteeseen Koeläinpuisto. puisto Minun Mafiani piirustuskilpailu, Radiomafia, pl 1700024 Yleisradio, siis koeläinpuisto. puisto Minun mafiani piirustuskilpailu Radio Mafia, postilokero 17000,24 Yleisradio. Ja pääpalkintona arvotaan kaikkien voittajien kesken yli 400 markan arvoinen Highway Star autostereopaketti. Laadukas ja takuvarma Magtech-tuote totta kai. Täällä Kolosseumhallin harjakaisissa esiintyy myös sisäministeriön poliisijaoston joukkue, eli poliisivoimailijat, joka on pääosin koottu poliisien moniotteluseura Pomon jäsenistä. Tarkastaja Vesa Kuorttila, liikunnalla ja lihaskunnon ylläpitämisellä on poliisimiehellekin suuri merkitys, vai kuinka? No on tietysti joo, ja vaikka tätä niin hommaa voi harrastaa työaikana, ainoastaan silloin kun on hiilijasto. No, tällainen rauhallinen päivä niin kuin tänään on ja kun on ollut todella rauhallista ja no niin. kun yleensä meillä on aikamoista kun on huumeita ja väkivaltaa ja pornografiaa ja laita seksiä ja ynnä muuta Ja välillä pitää tietysti tehdä vähän töitäkin. No tää <s> oli nah, tällainen vitsi vaan. Kyllä kyllä. <sus> oikein, pakosta. <laughs> Niin, Ei hätä lue lakia Niin, se voi olla, joo <tuhu> Tääli, kun mä yhdelle rouvalle vastaanotolla vitsailin, että Onks se on impotentti? <tuhu> <tuhu> Mitä? Mikosen Anni vastasit? Eiku ihan tavallinen polttoripäällikkö? Hm... Semmoista <Kulun puisque> vitsiä, tosielämän vitsejä kerran täällä, joo. Mitäs ne oli ne, ne sananmuunnokset, mitä sä äsken kovalla äänellä kailotit tuolla baaritiskellä? Niin, mitäs ne oli? Mitä eroo miespuolisella pianistilla ja hoilistilla? No, en <kulun> tiedä. Koelistilla on pilli kuonon alla ja pianistilla kolli pianon alla <tots> <tots> <tots> <tots> niin. No hellan pulmalla, niin se tarkoittaa, että veivataan kollia Tullaan helvalla. Se on oikein ekspertti näissä sanamunnaksella. <tos> Joo, kun sellaista on, kun on nenässä ja lestettä munassa. <tos> <tos> ja polu kallistuu ja No niin, eiköhän näitä nyt ollut jo Et ihan tarttua. Ei tarteksi. muuta kuin ja tutulle virvokkeita, eli... Nussit tarkka ja vitolle turvokkeita <laughs> Ja pyörät hootaa ja huorat pyytää. Rauhoitunut nyt, hyvää ja mieltä. kotistajat ja kollien rutistajat. Kyllä, kyllä. Saatana <laughs> niin. nyt tunnin jauhannut ne <laughs> Mäkin olen jumalauta, kun joku kuleksiva malli ja maleksiva Vähän nyt olet päissä vissiin. Ja... ei mielessä, kun se sarvesta kyhätty kudonnan malli, On no niin, Vai mitä niin mä Mikä silmari nauretta? <köhö> Tuli vaan mieleen yksi juttu, kun... Härmäjätkä näki etelässä kadulla vähäpukeisia kaunottaria ja kysyi oppalta, että ketäs nojo, Niin opas vastasi, että ne on prostituotue. Niin Härmänjätkä epäili, että ettei vaan olisi seksynyt joukkoon pari huoraa.! <tos> Siellä eniten jännittää se joukkuekilpailu, kilpailu. Rauski ei ole ilmestynyt paikalle. Mä en yhtään <laughs> että Mä muodostan nyt yksin Big Boys-tiimin. Mistäs tämä teidän tiimin nimi tulee, tämä Big Boys? No sitäkään, ne kysyy Rauskilta. Tai sitten se Leenan mieheltä, kun se sen keksi, kun se Jaa. on rekkakusti Jaa. ja Jaa, kyllä. Big boys perustaja perustajajäsen. <köh> Mä, mäkin katselin että ei, ei se tota, niin, tota, siitä ainakaan aina katu kuvitella niin <köhön> <köhön> se big boy on aika Lieta, aika pieni vaikkei vai ei niin, tota, nuorempana meidän millä millä kasvaa tämä hauis. Va, vaikka kuinka hulluna treena, siis hauvis lihas vai niin tämä nämä ärtyntärkin Kaksista lähtee salille joku päivä vähän pomppamaan, eikö? <laughs> no <laughs> Kyllytyshulluksena. Ja Sitten siellä on Boulevard nyt avattu se, se Hotel on. California. <laughs> mikä se sellainen? Vai mikä <laughs> se jumppa ja alushousuja myyvän pikkuputikin nimiä. <laughs> <Hotel Kampurna. laughs> kun sillä ikkunaiset ihanat mokkaa alkkarit, niin se on vetoketju ja se palus edessä ja <laughs> takana. <laughs> Vai niin? Oh, niin kun me kanssa, niin jos sovitsii, niin me pyritään olemaan puolueet. Eli isännöitsiä oli granströmin lisäksi tämän näytösluonteisen voimamieskilpailun tuomaristoon kuuluu myös vanhaisen Väinö Levola, joka puna-armeijalta sotasaaliksi saatu teräskypärä päässään, tarkasti seuraa kilpailijoiden edesottamuksia täältä rakenteilla olevasta katsomosta käsin. Ilmeisesti tällainen kypärä on myös tarpeen täällä rakennustelineellä liikuttaessa, vai? Joo, mutta en mä tosi paikan tule tämmöistä teräskotsaa tai kattilaa tällaispäähän. <totain> <totain> <totain> tässä on se huono puoli, että tässä kun lävähtää luoti läpi, niin se jää sisäpuolelle sitten myörimään kuin puolukka Ai no, niin, se on ikävä. Se on. <totain> Sotapojalla päätä ohjana sen jälkeen. No varmasti joo. On se oikein niin surisee ja perisee se, luotiko se joo. 65 kertaa peräjälke osahtaa pääkopan taikka kallon läpi. Niin siellä kypärän sisässä, joo, niin, kyllä. Niin, varsinkin jossa. kun kotimaisella la osauttaa ja samanlaista jälkeen syntyy ranaatin sirpaleista. Kyllä, kyllä. On niitäkin mukana. Ei kai. Aika osuva oli tuo äskeinen levyvalinta tai kuuntelijoiden toivelevylistan Bed's are burning kappale, sillä seuraavana kilpailijat sanan mukaisesti asettuvat palaviin vuoteisiin makuuleli. tässä testataan nyt sitä niin sanottua paksun ja voittaja on tietysti se, joka pisimpään palavalla patjalla viihtyy tai kykenee siinä köllöttelemään. No nyt sen verran täytyy lennossa muuttaa näitä ne. tämän tehtävän sääntöjä tai tätä suoritustapaa. Me johdetaan näihin Katos, metallirunkoisiin pelkeä. hetekoihin sopivasti sähkövirta. Eli sekin tuntuu aika vittumaiselta, Vittumais. vaikka vai ei ehkä ihan yhtä kuumalta kuin avo tuli mikä valitettavasti kiellettiin kokonaan. Siis se tulenteko täällä hallitsisi. Joo, joo kyllä. Mut, kun tätä ei ole vielä vakuutettu millään tavoin. Ja tuossa vieressä on toi Mosajevin maalitehdot, okay. mikä saattaisi jo pelkästä kipinästä tussastaa tuhannen pillon pärein. Joo, kyllä, kyllä. Valitettavasti. Mut, tässä tietysti nyt on pyritty ottamaan nimenomaan yleisön turvallisuus erityisesti huomioon, yeah. kun nämä kilpailijat nyt on niin yeah. hulluja, että niitä ei pienet vammaukset pahemmin häiri päinvastoin. Tämä suorastaa suorastaan toivoo, että noudatettaisiin enemmistön tahtoja ja räjäytettäisiin koko paskua. No niin, kun se upean no. ja juhlallinen lopetus tälle kilpailulle. Ja se olisi koko kansan tahto tai, tai meidän yleisö. Viimeisenä suorituksena kilpailijoiden on jollain konstilla kyettävä kiskomaan kolme raskailla ketjuilla yhteen sidottua painavaa maansiirtokonetta noin 60 metrin mittainen matka mutaisessa liejussa. Eli tuonne hallilattialle on laskettu Vettä ja lumisohjoa sekä lietettä, minkä johdosta lattia on hyvin liukas ja näin olen loukkaantumisriski on myös hyvin suuri. Joo, mutta poilla saa olla piikkarit jalassa no, ja se on. sen lisäksi vielä pyöräilyä, jääkiekko päässä ja hanskat kädessä. Eikä tuo liukkaus ole vielä mitään niin siihen verrattuna? mitä sitten on luvassa, kun noista työkoneista on ehtinyt valua ne voiteluölyt tuohon Sitten se alkaa olla jo aika lipevä tai liukas toi No niin, varmasti. Mä muistan, kun Karhilammella piti panssarivaunu vastaan paljain käsin hyökätä. Kun muuta ollut sillä kertaa kättä pää mukana kuin oma tuuli. Mä vaan. ruikkasin kuseet siitä kuljettajan ruukusta sisään, Äikä, se rysse. Rysäytti perkele puuta pääsen. <tuh>. Siinä, kusit sieltä. Niin. Ja puu kaatu sitten suoraan keskelle heinakenttää. No niin. Mikä tömähti. että hyvä ku alta kerkesin pois. Kato, kato. Ennen kuin se pamahti ennen kuin se pamahti se panssarivaunukin. Et sitä ne mulle antovat sitten seitsemän kuntia sitä ontoutus Peräti. Eee, et just ei saa kerkesi hätimite härkälän koulua. Käydä sitä Silanderin Seijaa häsimä. Sotapojalla, sotapojan meinikinä. Ei, kirjättää piti, et kerkesi kuvalaatikkoon tyhjentää sen. Seijan syliin. Kuula ja, laadiko. Niin, ja sit pyörällä polkasee sen 100 kilometriä sellaista mettäautiotietä takas etuoliin. Niin, kun ryssän koneita pörräsi vielä pää päällä, kun raato kärpäsi. Selvä. Mut muuten oli kyl kivaat oltavat. Aika hyvin mä siihen aikaan vihdyin Rintamalla Kun ei kyllä ikinä tullut aika pitkäksi Taikka kerran meinas Mut mä oma väijystä Katkos räjäytteli niitä lankamiinoja No niin ja Jo rupes että reulosta ryssä Ja perästää paukku Iska ja seuraavana aamuna alkona sitten se suurhyökkäys. Ja sitten piti taas minun kiirettä koko loppukesä. No niin, tietysti.